Karibu katika sehemu ya saba yariwaya hii yakoositimu wa itwa yoninge niriwaya iliotungwa na mtunzi wahadithi hapo inchi ni Tanzania bwa najozi a yanimosenya unayoweza kumpata kope tiasimunambazi fua tazo sifurisita tano tano sabinambeli sabina tatu eshirini na tano msimliyaji katika ririwaya hii ni na itwa hila li aligizanda ruhundoa. イカゼガニー。 Sasa tuwemo katika sehemu hii ya saba Wakati naendelea kushanga pale katika chumba kile Nilizisikia hatua kwa mbali na kiisha mlango ukafunguliwa Hatua zikazidi kujongea hadi pale nilipokuwa a あ i kua n i b w a n a moja nadifu a kiwa m e v a、ja、l i a sutiake liomukafia makatika mwiliwake. あり pofika palea riketi tukia w tunatazamana. a あ i gifunika nagazete kishia kanza korisoma. hukua kiya m e n i k u a kila l i c h il iku, uu, u, ake, azi, k k u k u a kisema n i l i k u w a nasikiliza. nakueli n i l i k u w a nasikiliza. tarehe hiheinamana. i l a i l i k u a usiku. kigiana tadio h a p o n u arimua m a m a y a k e mzazi n a k i s h a kujaribu k u t u r o k a Lakini kabla haja toroka, polisi wali mkimbiza na kumukamata. Akiwa katika karandinga ya polisi wali majambanzi wenzake walivamia ile karandinga na kumtorosha kijana huyo huku wakiuwa maskari wawili na wengine wawili kujeruhua vibaya sana. Majambazi hawa wali ritupa gari la polisi mtoni ili kupoteza ushahidi. Polisi bado inadelea na upelelezi. Akasita kidogo na kulitowa gazeti na kunitazama kwa sekunde katha kisha kaniambia. Na kijana huyu alietajwa hapo juu ni wewe buwana Kasim. I say, siku hizi majambazi wanamehili midogo sana. Alizungumza yule buwana kana kwa mba anao hakika wa aslimia miyamoja na kile alichokuwa kikisema. Buwana Kasim, ukamuwa mama hili iwegi sasa. Yani mama, kina nani walikutuba umuwe mama yako? Usigi ukasema iti hukumuwa, wakati ni mehangaika kuzikata pingu walizu kuwa wamehufunga. Ehe, niambie kwa nini ulimuwa mama yako? tena huyu mandishi anasema kuwa ulimuchoma choma visohadi ya kafa. Adi Oriza yulebwa na kisha kaluweka gazeti kando, akasimama akawana tembea huko na kule kasim. Nini kilitokea? Hebu ni Oriza. Acha na na hawa wandishi wanaandika kitu ambacho hawajakiona huko wakiyamini sio kila mtu kuwa ni kuendelewa ditoke andika. Acha na na hilo gazeti nambi. Nini kilitokea mdogo wangu? Ali nOriza yulebwa na kwa utulivu sana. Hakakeeti na kunisikiliza bila kuingilia kile nilichokuwa na mueleza Alinisikiliza mpaka muisho kabisa kisha kanitazama machoni Na kwa sekunde katha kisha kajitambulisha Na ito wa Ogunde na kama unahisi hapa bada hupo Tanzania unakwasia sana Hapa tupo nchini Zambia Tupo hapa kwa shuguri malumu na zisizo kuwa malumu Mtu kama wewe ni wamuhimu sana kwetu Sisi ni watu tunausaka ukweli kisha tunauza huo ukweli Na una kama ukweli wako unagarama kukua sana Uh, Kambula sige sahau hata mimi ni mtanzania pia Hila nipu huku kikazi Nimependa sana maelezo yako na una kama kuna kitu katika taifaletu hakiendi sawa Ikiwa tu haujanidanganya Haka sita, hakiisha, haka lichukua lilegazeti Haka funua kila ukurasa kwa utulivu huku wakisoma upesi upesi Mbona hawa jamaa hawa jandika kama gadina amewawa Auli mfananisha Ali niuliza Hapana mkusi ya mfananisha ni yeye gadina wamemua Huko wakisisitiza kuwa wambie yenu yakito fulani, kuwaniwapikiri po, yulebwa na ambaye tayari alinieleza kuwa dinakika ni ogunda alinetazama kwa makini, kisha akawakama na yezungumza moyewe, ogunda amewawa, hii namanisha kitu kulia niaba. Alisita akasimama na kuweendea simu yake na kupiga simu, bilashaka ilikuwa kuamtu ambaye yupo Tanzania, amana yake elewazema kiswahili. Walizungumza kwa dakika katha kisha, haka kata simu Haka yendea kompyuta, haka bonyeza mara katha kisha, haka nita Haka nionesha picha Huyu ni nani? Haka niuliza Gardina, nika mjibu Unauhakika huyu ni Gardina mdogo wangu? Ndiyo ni nauhakika Ona sasa Awali uli sema Gardina amekufa Halafu unasema huyu ni Gardina Nikueliweje sasa? Aa, samahani ni picha ya Gardina Marahemu Gardina Nilimgibu ila hakutiria manani Hivi unajua gali na likuwa na mpangu wa puwanea kiticha umunge kwa mara ya kwanza katika maisha yake Alineleza yule buwana kisha hakaendelea Kwa hiyo kama amewawa, huu ni ukweli ambao utatuletea pesa nyingi sana Utaregia Tanzania ukiwa huru na mwenye pesa nzuri tu Au upendi pesa wewe Alilihogi, napenda sana Na ninapenda kuwa na uhuru wangu kwa sababu mimi sijia uwa. Nilimjibu, haka nikata jichokali sana. Dogo, nani kakueleza kuwa hapa ni mahakamani labda? Alini hoji, lakini hakusubiri ni mpejibu, haka endelea. Uhuru hauji kwa maneno bali kwa harakati mdogo wangu. Umekutana nasi mahali ambapo hata haujui sisi tulikuwa tunafanya nini. Unachotakiwa sasa ni utayari wako katika harakati hizi za kuwania uhuru wako. Sio wewe wakuanza kunyima uhuru na hakiyako. セマウンギネバスツアーとペンディクルアミカサーのコサバボハコナワコトシキニザ。アリセタキドゴキシアカニタザマテナ。ハコセマネンロロテアカトウエカ。アカレギアバデアデキカズィスオポンゴワタノ。アキワナジアギリロシェヘニチャイヤマズユパモジャナムフコウリオベバムカテカテカムフコワケウンギネ。アカアンダーチャイトカニアホコワケンデレアコネシヒコワニナタキワコファニアマモズィナキシャクウンギアカテカハラカティ。 Maneno yayo lebwa na yali niweka katika fumbukubwa, mana ali yarudi yarudi yasana, na kuni fanya neanza kupatwa na hofu kubwa, baada ya kupata chai, yali ni chukuwa katika geari kisha kundo kana mihadi hospitali, huko nilienda kusafishwa, alidhikovula kupigwa risasi, akani rodisha nyumbani na mtindo kwa vile vile hadi siku ni liyopona, na kuuweza kusimama imara kabisa, swali langu, lidekuwa baada kuwa hawa watu ni akinanani. Nakuani ni wameyamu akuiishi Zambia na sio Tanzania bila shaka kunadiambozito. Walini tunza kama mdogo wa ohadi pade ni dipopo na dipoki kaitishwa kikao. Lilikuwa njia pola watu wapata ukumina muda waliofa suti nyasi. Mimi pekee yangu sikuwa nasuti. Walikuwa wameyasi bapi ya macho yao na miwanimieusi. Walini tishasana. Lilikuwa yapata sana nyasi kuwakati nilipo amu shona kuingizwa katika kikao kile. なりぽんぎやなこけてきらんもやかふわみわにやけ。かなこんばわりこわわめんびやな。ま pigo、uh、ya moyo yalinienda c a s i s a n a なむことなほうなお sunini。なこわ iniu faniquesananiosiku. Nini hatimea c a s i m y e あた ipata mani tena. ぎ funze. お simhokumuwenzako kwamabaya atenda yokabreakofam s a b a b i m f a n a k u a h i j o a i j o なお、おもしろいわせもいいや、さば。 やりわやはりやこ i しもわいとわいをにんげ。にりわやいりおとんごなんとんずわはりひゃばんちにい、たんじゃねや。ごなじょじいあやにもせんや。おなえわええぜかんぱたこぴてやしもなんだぜふわたぞ。せふりせたたのたの。さびなびれい。さびなたと。a しりになたの。むしむりやりかきかりわやはり。になえとわ。ひらりありありあ t a りありありありありありありありあり l i ありありありありあり i りありありあ i n りあ a ありありあ i ありありありありありありありありありありあり パマクウェリニンゲウジャバダイ。